Megbízható társat keresek. Apró hirdetés. Megbízható társat keresek, azt mondja. Megbízható társat keres. Ez szép dolog. Olyan régi világbeli kifejezés. Szolíd csengése van. Aki megbízható társat keres, az egy rendes ember, akinek ebben a felfordult világban is van szolít, szilárd, guztusos fedezete és alapja, és gyümölcsöztetni való vagyona, amivel üzletet akar csinálni, persze csak akkor, ha megbízható társat kap hozzá, akinek erkölcsi és értelmi tőkéje biztosítékul szolgálond a komoly, szilárd, szolid vállalkozáshoz, amiről nyilván szó van. Az ember általában nem kereskedős, mint ilyen nem hordja iszákjában a megbízható társ botját, de azért az ember szemét megfogja egy ilyen című apró hirdetés. Tehát lássuk, mihez keres megbízható társat. Hm. Érdekes. Érdekes, hogy mihez. Tessék, meghallgatni őt. Azt mondja. Megbízható társat keresek, aki 30 ezer pengő alaptőkével rendelkezik, biztos sikert ígérő ruletrendszeremhez, amit az idei nyáron akarok kipróbálni, mondta Kárlóban. Egy szóval, izé egy kis tévedés. A szellemi tőkét ezúttal a vállalkozó szolgáltatja, biztos rulett rendszerével, csak a hitványanyagiakhoz kell neki társ. De persze csak azzal a feltétellel, ha az illető megbízható. Mert képzeljék el, ugyebár, ebben a Svindler világban mik is érhetik a szolid vállalkozót. Jelentkezik egy akármilyen jöttment, leteszi a 30 ezer pengőt, ami a vállalkozáshoz kell, aztán eltűnik, és sose látott többet. Ütheted bottal a nyomát. Ilyennek nem teheti ki magát valaki, akinek biztos és csalhatatlan rendszere van a Monte Carloi bank sprengolására. Neki végre is a reputációja forok kockán, holmi megbízhatatlan hitelező kényekedvére nem bízhatja a becsületét. Egy barátom mondása jut eszembe, akinek kibiceltem a bakjátékban, s miután egy fitying volt már nála, hozzám fordult, adnám kölcsön utolsó tíz koronásomat, régen történt. Aggodalmamra, hogy mi lesz velem, ha nem kapom vissza, megnyugtatott, hogy a nyert pénzből rögtön megadja, sőt, a további nyereségekből is kiad valamit kavat fejében. De ha elveszted, nyugtalankodtam, látván, hogy már is felteszi az egészet. Becsület szavamra gyerni fogok, mondta ő szilárd meggyőződéssel, és néviképpen méltatlankodva, hogy nem bízom benne, megbízhatatlan barát és társ egy tökéletes üzletben.